І малює абстрактні картини. Романові не подобаються ці картини, не подобається і те, що дружина вічно кудись ходить із ними. Він не проводжає її, а тільки дивиться на неї зі спини і думає, що вона з двома своїми велетенськими мальовидлами у підпафах схожа на пінгвіна і непропорційно великими крилами. Вона йде з картинами, а повертається без. Отже, хтось їх купує, і Роман сердиться на людей, сердиться на дружину, кричить на неї, що не можна зображувати рай у вигляді гігантської фіолетової спіралі, а вона регоче. Взагалі вона багато сміється, підкидає, прохолодні осінні яблука відхиляється назад, ловить яблука животом і знову їх підкидає теж животом. Ригоча Каже, що дитина буде баскетболістом. А якщо дівчинка? Романові завжди страшно, що ось ноги дружини підігнуться, вона гепнеться назад. Від удара з її живота вискочить дитина і почне підкидати яблука. А йому хочеться, щоб дитина працювала складальницею у типографії, Складала літери в слова, словосполучення, речення, абзації, врешті тупі, але такі потрібні комусь статті. Перебираючи пальцями, запам'ятовувала металеві букви на дотик і сама поволі перетворювала на мовчазну абетку у людській подобі з темними печальними пучками. Оскільки таких набірних цехів на старий манер давно вже нема. Все-таки добре, що дружина вагітна і рано ляже спати. Роман спокійно, акуратно підрізає тверді чорні пазорі на руках і ногах, перевіряє, чи нема дірок на носаках черевиків, цирує подерті на пальцях шкарпетки, довго чистить свої гострі зуби, тренаждаком скривавлені сліди сирпа і молота на лівому плечі, потім згортає свого колючого хвоста калачиком і теж лягає спати. Поверхом вище від ярка мешкає Саня, флегматичний, але веселий сантехнік, такий толустий, що ледве вписується у двері під'їзду. Саня світлий, беззалаберний. Він годинами поривається в чужих квартирах коло поламаних кранів і протікаючих труб. Співає і співає, врешті-решт, господарі теж починають йому. Підспівувати і навіть зовсім не лаються, коли після прощання із саною виявляють, що труби течуть і далі так само а видуїти з крану потрібну дозу води вже не є можливим, адже це саня, кажуть вони, саня є саня, у саненій квартирі є надщерблена шибка. Тому довгий хвіст погоди завжди телепається у щербині, звішуючись в кімнату. Скло старе, зеленаве, з бульбашками, тому, коли сонце світить просто вікно, на підлозі починає йти сніг. Влітку, правда, це завжди ігри риб'ячих мальків на дні золотої води. Саня дуже любить дихати на скло і малювати на ньому картинки вагітних жінок або маленьких дітей, яким дає співучі імена. Потім... У міських пологових будинках народжується багато малят, і їхні мами саме такими іменами їх нагороджують. Зранку Саня любить довго спати, тому майже завжди спізнюється на роботу. Він не одружений, але до нього в гості часто приходять симпатичні дівчата, яким Саня читає вірші в голос. Віршіці Сам Саня і пише вечорами, коли має настрій, друкує, тицяючи одним пальцем в клавіатуру, потім дивиться в монітор і сміється. Коли Саня виходить на балкон перекурити, у багатьох людей трапляються нещасливі кохання, і вони цілком справедливо картають свого ангела-охоронця, що неуважно стежив за ними в ті кілька злощасних хвилин. Саня надає перевагу цигаркам Кептен Блэк, і так їх любить, що куряче забуває про усе на світі. Не можна його картати за це дуже строго, так думає сам Саня. По вихідним Саня їздить на велосипеді до мами на край міста. Стара мама смачно годує його, розпитує про справи і гладить його кочеряву чуприну. Потім Саня скидає сорочку і повертається до мами спиною. За тиждень у нього на спині між лопаток виростає такий густий білий пух, що він мусить купувати в супермаркеті крем-депілятор «Апілка» для чутливої шкіри і звертатися по допомогу до мами. Вона ретельно намащує кремом санену спину –